з прозорою водою, у якій дно та небо. Часом у розмові Латишу не вистачало російських слів, і тоді він, задумливо прикусивши губу, підкидав праву чи ліву долоню, ніби грався в крим'яхи, і ловив у ті невидимі камінці, примовляючи неголосно, як же це по-російському? На початку війни Латиш пішки на попутних обозах і автомашинах дістався до Москви, а звідти поїздом до Ташкента. Там працював на оборонному заводі за професією бляхарем. Фахом своїм він пишався вже тому, що навіть у час безробіття в буржуазній Латвії безділа не сидів. Дахи латати всюди треба, а про бляшані вироби Відра, дійниці, ліки, про виготовлення ринв годі казати. Такі вироби завжди потрібні людям. Однак Артур не знаходив цілковитого вдоволення роботою. Його бронь на заводі підточував струмок сумнівів. Той струмок тік із чистого джерела. І Артур зрозумів, що його місце в такій війні на фронті – його умовляли товариші з дирекції, що на заводі він дуже потрібний, що на фронт знайти легше людину, аніж на місце бляхаря латиша. Та воювати можна і не на фронті, а в далекому ворожому тилу на своїй рідній латиській землі і задовго до того, як туди прийде Червона армія. І він домігся свого. Двічі Артура вже десантували з невеличкою групою в Латвію від штабу фронту. Друге завдання Латиш виконував разом з Тайдою за 60 кілометрів від дії групи капітана Кудрявого. Тайда – невеличка на звіст, щуки бліді. Коли вона довгими ніжними пальцями поправляла волосся, у її вухах іскрились золоті з камінцями смарагду сережки, подарунок бабусі беніти у день повноліття. Золоті сережки з камінчиками мінились кольорами від кожного поруху голови. Такими ж мінливими були і очі тайди залежно від освітлення, а може, і від її настрою. Нам, звичайно, дивно було бачити парашутистку із сережками, ніби зібрала дівчина не у ворожий тил, а на випускний вечір своєї гімназії. Сережки і кирзові чоботи тридцять сьомого розміру на ногах. Та Тайдені прикраси одразу ж насторожили Коропа, мовляв, ця дівчина не з бідацького пролетарського роду і... «Як би чого не сталося!» Та лати запевняв короба, підкидаючи невидимі крем'яхи. «Як це по-російському?» «Не... не сумнівайся, Станіславе!» Тайда одна айсгарську засаду розігнала. «Ой же, чесне слово!» Втрутилась Тайда, і її блюді щуки зрум'янились. «Скаже оцей Артур!» Що їх розгріняти, Та айсерги самі розбіглись Від першої ж автоматної черги Ну-ну Застаріг великою рукою латиш А біля Алуксне Ти ж бій тримала проти десятка з їхньої команди Ой, вже чесне слово Ой, цей Артур наговорить Я кинула лише одну гранату А тут підоспів йти Який же тобі? Да ви не слухайте його Зверталась тайда до короба та йде не просто боєць розвід групи. Вона навчалась на медичному факультеті Ризького університету, де застала її війна. Знала медицину на рівні санінструктора і володіла німецькою мовою. Однак Кора був невдоволений, бо в десанті з'явилася баба. Казав і мені, і командирові, усім відомо, що на бойових кораблях і в Запорозькій Січі, про яку згадують солдати на війні,